og hann stóð upp og fylgdi honum. Svo bar við að Jésús sat að borði í húsi hans, og margir tóllheimtumenn og bersundir sáttu þar með honum og lærisveinum hans, en margir fylgdi honum. Fræðimenn að flokki séa sem sáu að hann samneytti bersindugum og tóllheimtumönnum sögðu þá við lærisveina hans.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 Og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins því er mannsonurinn einnig herra hvíldardagsins